microfon vă întâmpină Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bună bunăvoința dumneavoastră, dragi ascultători, astăzi vom avea lecțiunea 2C044. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Aceste meditații sunt rodul muncii de o viață întreagă a preotului nicuriță, sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, așternute în scris pentru noi și apoi, tot prin voia și ajutorul Lui Dumnezeu, fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în forma a programe de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Astăzi cu voia lui Dumnezeu vom avea lecțiunea 2044 care va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 11 din 2 Corinteni capitolul 7. Mai înainte de aceasta însă haideți să mai citim un scurt episod din viața lui Sadu Sundar Singh, unul din cei mai mari misionari indigeni ai Indiei. Povestește el că odată cu prilejul unei vizite în Anglia, iar la anul 1920, a fost rugat de cineva să se ducă și să vadă un creștin care era pe patul lui de suferință. La început, spune Saddu dar Singh, am refuzat să mă duc din lipsă de timp, dar omul acela lui Dumnezeu a insistat și mi-a spus, trebuie să mergi să-l vezi, n-ai să ai decât de câștigat de pe urma acestei vizite. După ce mi-a spus acestea, m-am dus. Într-adevăr, când am ajuns acolo, am văzut un om foarte, foarte sărac, care nu avea pe nimeni decât o fică de-a lui care îl ajuta. Era plin de suferință în tot corpul lui, o suferință pe care o îndura de mulți ani de zile. Ajunsese așa de slăbit, putei să-i numeri prin piele. M-am cutremurat când l-am văzut, dar în momentul în care m-am uitat în ochii lui, am putut să-i văd ca strălucirea stelelor. El mi-a spus următoarele, ai venit să îmi dai un mesaj, nu-i așa? Dar uite, îți las eu un mesaj, du-te și spune-l mai departe. Oamenii nu pot să înțeleagă câtă fericire poate să fie în mijlocul unor suferințe teribile, așa ca acestea prin care trec eu. Mulțumesc lui Dumnezeu că în mijlocul acestor suferințe pe care le îndur de mulți ani de zile, am avut parte de o bucurie, o bucurie pe care nici un împărat n-a experimentat-o în palatul lui. M-am uitat la el, a părea atât de slăbit, dar fața lui strălucea ca unui înger. Puteai parcă să citești cerul în ochii lui. După aceea a continuat. Să știi, s-ar putea ca în câteva minute oamenii să audă că eu am murit. Te rog, spune-le că eu nu mor, ci eu continui să trăiesc. Mi-am luat rămas bun de la el și am plecat mai departe să duc mesajului de bucurie. Dar chiar înainte de a fi terminat de dus mesajului mai departe, deja trecuse la Domnul. Chiar înainte de moarte, cei care erau lângă el au putut să-l audă vorbind, am să merg să mă întâlnesc cu mântuitorul meu și cu îngerii, am să trăiesc cu salvatorul meu. Și zicând acestea, a plecat la Domnul. Omul este în alcătuirea lui o trinitate, duh, suflet și trup. Din nefericire, ordinea aceasta este inversată și oamenii cei mai mulți trăiesc pentru plăcerile sufletești, alții pentru bucuriile senzaționale și puțini sunt aceia care în duhul lor se unesc cu Dumnezeul care i-a creat. Cei care se limitează la plăcerile trupești și la senzațiile sentimentale, aceștia gustă niște bucurii efemere, pentru ei ceea ce se vede scânteiază ca baloanele de săpun în bătaia soarelui și pe cât sunt de multicolore și de ispititoare, pe atât sunt de trecătoare, lăsând în urmă un gol mare. Numai aceia care prin Duhul lor se înalță la Creatorul care i-a făcut, ajungând chiar să fie născuți din Dumnezeu, să moștenească natura lui Dumnezeu, prin nașterea din Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, numai aceștia au acces la adevăr, la o realitate eternă și neschimbătoare, la o realitate în fața căreia toate celelalte, își arată adevărata lor efemeritate și pălesc cum pălește o lumânare la lumina arzătoare a soarelui de la miezul zilei. Numai aceștia care au ajuns să se unească din nou cu Dumnezeu, primind pe Domnul Isus Hristos care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat, și prin aceasta fiind născuți din Dumnezeu, numai aceștia pot să înțeleagă ce înseamnă fericirea neschimbătoare, independentă de toate cele ce sunt mai jos de soare, independentă chiar și de suferințe aspre ale trupului, așa cum mi s-a vorbit despre credinciosul acesta și ca el o mare mulțime încă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajut și pe noi, aceia dintre ascultători, care nu s-au unit cu tine, nu au fost născuți din nou din tine, moștenind natura ta dumnezească, determină ca prin mijlocul pe care l-ai trimis în vederea aceasta, adică pe Domnul Isus Hristos, primind jertfa lui care a făcut-o pentru ei, să fie și ei născuți din tine prin pocăință, prin botez și prin continuarea rămânerii în Evanghelie. Iar pe noi care deja am săvârșit pașii aceștia, Ajută-ne să trăim tot mai dezlegați de cele pământești, de sentimentele noastre și uniți cu tine tot mai strâns prin Duhul Sfânt pe care ni l-ai dat ca să ne împuternicească în vederea aceasta, să fim niște martori vii ai mântuirii pe care ne-ai dat-o, prin care putem trece viitor peste toate vitregiile vieții și peste toate ispitirile ei pe de altă parte, rămânând la fel ca Domnul Isus Hristos încrezători în tine și primind toate din mâna ta să putem să devenim tot mai mult ca Domnul Hristos pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Și dacă încercarea lovește fără milă și dacă la curpi atunci arată ce e răbdarea, Să vezi împrejurarea Care aduce al tău necaz. Căci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 Cu toate că nu toți creștinii din Corint săvârșește răpăcatul acela scârboș și mare arătat în epistola 1 la capitolul 5, totuși Pavel îi mustră pe toți pentru că toți aveau nevoie de pocăință. Dar ce fel de pocăință dacă ei nu erau părtași la fapta de moarte săvârșită de acel om? Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă, le-a dovedit că în loc să fie creștini duhovnicești, erau creștini trupești, firești. Motivele activităților religioase nu erau altelea decât satisfacerea mândriei lor a eiului lor vechi, care nu era încă răstignit. Ei se foloseau de darurile lor ca să se laude. Aceasta era starea întregii adunări strălucite din Corint, unde nu puteai intra fără să spui, Dumnezeu este cu adevărat printre voi. Dar când înaintea cuvântului lui Dumnezeu, rostit prin apostolul său, ei se cercetează, cad într-o adâncă întristare întrebându-se cum au putut lăsa să crească în mijlocul rău un atât de scandalos păcat. Vor fi spus ei, noi suntem departe de Dumnezeu în gândurile noastre și nu avem o legătură reală cu El. Noi căutăm multă cunoștință, rezolvarea tuturor problemelor intelectuale, semne văzute ale puterii care ies din om, dar cugetul nostru nu avea legătură cu aceste lucruri. Frații mei, cele spuse mai sus despre Corinteni au o mare însemnătate pentru noi toți. Când vedem că se întâmplă un rău în adunare, suntem îndemnați să-l scoatem îndată din mijlocul nostru. Dar oare este de ajuns atât? Problema aceasta trebuie să miște adânc cugetul nostru și să ne îndemne la o cercetare lăuntrică serioasă. Producerea unui rău oarecare într-o adunare a lui Dumnezeu, Provine nu numai de la cel care a făptuit răul, ci de la adunarea întreagă care era într-o stare de nepăsare. Când răul izbucnește, să fim siguri, nu există numai un singur vinovat, ci toată adunarea. Calea de scăpare este una singură, pocăință pentru toți. Corintenii nu se mărginiseră numai la întristarea simplă în urma mustrării venite de la Dumnezeu prin slujitorul său, Pavel, ci această întristare i-a îndemnat la o adâncă pocăință. În inima lor, orice gând de a se considera valoroși dispăruse în mijlocul lacrimilor pe care le-au vărsat. Toate problemele de inteligență le-au lăsat deoparte și au venit goi în fața Domnului. Aceasta este adevărata pocăință. Când nu mai învinuiești pe nimeni și te învinuiești pe tine însuți, ești pe drumul adevăratei pocăințe și vindecarea de care ai nevoie începe să se vadă. Mult iubește Dumnezeu inima care se pocăiește sincer. Toate binecuvântările lui se revarsă peste ea și rodul plăcut al neprihenirii se arată frumos și strălucitor. În versetul următor, la versetul 12 din Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 7, apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut Cara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Starea bisericii din Corint trebuia îndreptată, chiar dacă n-ar fi fost acel om care prin păcatul lui a provocat o tulburare așa de mare. El a fost doar o mică roată în marea mașină a diavolului care lucra în mijlocul adunării la distrugerea ei. Dumnezeu în marea lui dragoste, față de răscumpărații din Corint, urmărea de multă vreme îndreptarea lor și când s-a evit un prilej mai nimerit, și-a început lucrarea prin slujitorul său, Pavel. Nu ceea ce a prilejuit începutul lucrării de îndreptare este însemnat, ci nevoia de îndreptare care cerea de mult lucrul acesta. Să nu privim niciodată lucrurile numai la suprafață, ci să cercetăm în adânc, căci atunci vom cunoaște adevărul. Ceea ce s-a întâmplat cu frații din Corint se poate întâmpla cu fiecare din noi în parte. Dumnezeu veghează asupra vieții noastre și caută câte un prilej ca să ne apropie mai mult de ceea ce trebuie să fim, adică după chipul și asemănarea sa. Dacă e nevoie de întristare, trimite întristarea în inima noastră ca să ne împingă la o cercetare adâncă prin care apoi să ajungem la pocăință. Să nu ne oprim însă numai la punctul de unde a plecat cercetarea lui Dumnezeu, ci să privim la întreaga noastră viață, mergând înapoi pe firul zilelor și al anilor, ca să vedem starea în care am trăit și care cere o îndreptare. Să citim încă o dată versetul. Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? De oriunde ar porni lucrarea noastră față de cineva, trebuie să se vadă în ea marea purtare de grijă pentru mântuirea și desăvârșirea lui. Așa cum Dumnezeu vechează asupra noastră ca să ne facă binele cel mai mare, tot așa trebuie să fim și noi față de frații și semenii noștri. Să avem grijă de viața lor înaintea lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 13 din 2 Corinteni 7, Apostolul Pavel spune De aceea am fost mângâiați, dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui Duh a fost răcorit de voi toți. Numai cel curat, cel smerit, cel cu adevărat lepădat de sine se poate bucura sincer de bucuria și succesul apropiului său. Omul, în general, este egoist și pretutindeni încaută un folos pentru sine, chiar și atunci când laudă pe cineva sau îi face un bine. Prin propriile sale puteri, omul nu poate scăpa de robia și tirania eului său. Cu cât vrea să scape, cu atât mai mult este prins și strâns în brațele lui nemiloase. Cu multă amărăcine, un înțelept francez scria despre egoism, își jură propria inimicire, zice el, fiindcă pe când se distruge într-o parte, într-alta se reclădește. Uneori parcă ar întoarce spatele plăcerii, dar de fapt nu face decât să o suspende și să o preschimbe. Iar pe când pare învins și crezi că ai scăpat de el, îl regăsești triumfând de propria lui înfrângere. Iată chipul egoismului care umplă cu zvăpaia la lui întreaga noastră viață. Încheiat citatul. Și tot acest înțelept zice mai departe. Mulți vor să fie cucernici, dar nimeni nu consimte să fie umil. Există totuși o izbăvire de subrobia euului și anume... Domnul Iisus Hristos, Crucea Lui. Cine dorește cu adevărat să fie izbăvit, să se apropie cu credință de Mântuitorul Iisus și va primi izbăvirea. El nu numai că ne iartă tot trecutul păcătos, dar ne dă și o viață nouă cu puteri noi ca să ținem pe cruce euul nostru vechi. Crucea este locul eului nostru. Creștinii adevărați sunt numai cei care țin necurmat pe cruce euul lor. Ei sunt singurii oameni care se pot bucura sincer de bucuriile și succesele altora. Ați ține eu tău pe cruce, ar putea fi spus printre altele și în felul acesta. Să primești ca din mâna lui Dumnezeu tot ce se întâmplă cu tine, tot ce se vorbește despre tine tot ceea ce te privește pe tine. La fel ca și Iov, care a zis, Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat, zici și tu în toate instanțele vieții tale, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul a zis, Domnul a reluat, Domnul le-a făcut pe toate și pleacă-te înaintea Domnului. Prin aceasta te smerești, adică, te cobori înaintea Lui, recunoscând mâna Lui în toate lucrurile și nu te teme, nimic nu ți se va întâmpla, niciun rău, căci El a spus limpede, Domnul Iisus însuși ne-a spus, că despre noi până și perii din cap toți ne sunt numărați și nu cade niciun păr din cap fără voia Lui. Ai deci toată siguranța că toate sunt sub controlul Domnului, chiar dacă El se folosește de oameni, de satana și de împrejurări. Indiferent de ce s-ar folosi, toate sunt în controlul Lui. Nimic nu se întâmplă aiurea și toate lucrurile care se întâmplă sunt spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ale celor care suntem chemați după planul Său. Iată deci, dacă vrei să știi în câteva cuvinte, ce-ar însemna să-ți ții pe cruce, ce-ar însemna să fii smerit înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care ai depus armele și primești toate din mâna lui Dumnezeu, te afli într-o pace care este greu să poată fi descrisă de cuvinte omenești, deoarece renunțând la tine și la ajutorul tău, la judecata ta, la istețimea ta, te-ai predat puterii de nemăsurat a lui Dumnezeu și atunci ești în sfârșit liniștit, împlinit și echilibrat. Sfântul Apostol Pavel se bucura mai mult de bucuria lui Tit decât de alte biruințe personale, pentru că el era cu adevărat smerit. Om smerit poate fi numai cel care își țintuiește necurmat euul său pe cruce, adică nu i-a sfat. De la lui. Nu se întreabă cum gândește el, nu-i pasă ce socotește el, ci el i-a sfat de la Dumnezeu, care a spus că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul lui. În momentul în care ai depus astfel armele și te-ai încrezut cu totul lui Dumnezeu. Pacea aceea lui care întrece orice pricepere va ajunge nu numai să fie cu tine, ci îți va stăpâni inima în Hristos Isus. Întorcându-ne la verset, spune Pavel: Ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Să fii o pricină de odihnă și de răcorire pentru alții, iată chemarea noastră de adevărați urmași ai Domnului Isus. Într-o lume frământată de tot felul de lupte și arsă în văpaia unui foc tot mai ucigător al păcatului, câtă nevoie este de odihnă și răcorire. Numai cei odihniți de Domnul Sus pot să dea odihnă altor obosiți. Numai cei răcoriți de apa vie a adevărului și a dragostei pe care o dăm mântuitorul, Pot răcori pe toți cei care ard în minciunii și ale păcatului. Să mă cercetez adânc. Sunt eu o pricină de răcorire și de odihnă pentru suflete? Domnul Isus la Suzba aceasta m-a chemat. Și dacă eu însumi mi-am răstignit pe cruce toate părerile mele, renunț la tot ce știu și cred și cunosc și pot eu, în momentul acela mă odihnesc de plin, desăvârșit. Și minunat în Hristos, iar prin aceasta devin un prilej de bucurie și, pentru, și de odihnă pentru cei din jurul meu. În continuare, la versetul 14 din 2 Corinteni 7, Apostolul Pavel spune Corintenilor mai departe. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui Tit, n-am fost de rușine. ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. Este un lucru frumos și de dorit pentru tine, răscumpărat al Domnului Isus, să te lauzi cu oameni credincioși. Prin aceasta este, de fapt, lăudată lucrarea Harului Lui Dumnezeu și, în același timp, este un mijloc potrivit de chemare și îndemn la mântuire pentru alte suflete. Însuși Dumnezeu se laudă cu credincioșii Lui. S-a lăudat-o dinioară cu Iov, cu Moise, cu David și cu alții. Mai bine să lauzi pe cineva chiar și pe nedrept decât să bârfești pe drept. Totuși lauda noastră este bine să se întemeieze pe adevăr. Unul din înțelesurile cuvântului binecuvântare este acela de a vorbi de bine, a lăuda. Un gând vrem să subliniem în versetul acesta. Spune Pavel, în orice lucru v-am spus adevărul. Fiind născut din adevăr, credinciosul mărturisește pretutindeni adevărul în orice timp și în orice lucru. Nici nu poate fi altfel. așa e natura lui, așa cum raza țășnită din soare nu poate fi decât lumină. Adevărul este pâinea cu care se hrănește copilul lui Dumnezeu, iar dragostea este băutura lui. Această pâine trebuie să o împărțim celui flământ, cum ni se spune la Isaia 58 cu 7, în toată vremea. Orice împrejurare și orice loc este prielnic pentru a mărturisi adevărul. Adevărul trebuie să-l arătăm în orice lucru, prin aceasta ne deosebim de lume și de duhul ei. Orice ascundere de adevăr este o lovitură dată lui Hristos, că cea este egală cu păcatul. Adevărul poate fi ascuns din următoarele pricini, frică, lașitate, interes, rușine, lipsă de respect și lipsă de dragoste. Prin aceasta dovedim că suntem urmașii adevărului, fiindcă îl spunem în orice lucru. Cu cât suntem mai plini de adevăr, cu atât nu putem tăcea în lumea minciunii și cu atât mai mult vom fi urâți și prigoniți de ea. Creșterea în adevăr atrage după sine creșterea urii și prigoanei din partea lumii. Să mărturisim deci totdeauna numai adevărul care este în noi, de care suntem luminați și convinși căci numai acela are putere de convingere. Să nu mărturisim numai cu gura adevărul. Aceasta nu are putere, ci să unim mărturisirea gurii cu trăirea, cu viața. Atât adevăr avem în noi, cât îl trăim. Hristos este adevărul. Orice ascundere a adevărului este lipsa dragostei. Dacă iubim pe Domnul, atunci trebuie să spunem adevărul în orice lucru, căci numai atunci ne asemănăm cu El care a zis Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus, de la Ioan capitolul 18, versetul 37. Așadar, Domnul Isus spune că s-a născut ce a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Dar eu, dar Dumneata, noi pentru ce ne-am născut în lume? Noi pentru ce suntem născuți din nou, noi cei care suntem născuți din nou? Nu tot pentru aceasta, să mărturisim despre adevăr? Este trăirea noastră? Este vorbirea noastră o mărturisire despre adevăr? Iată niște întrebări cu care doresc să las pe toți ascultătorii iubiți a acestui program, anunțându-vă totodată că aici încheiem programul 2C044. Dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, să lase pe inimile noastre aceste întrebări, să ne călăuzească să găsim adevărul cu privire la starea noastră și după caz să ne smerim, să ne plecăm înaintea Lui, să ne îndreptăm căile și să facem obiect al trăirii noastre, mărturisirea adevărului cu gura, dar mai ales cu viața și trăirea noastră. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care am ascultat aceste gânduri minunate și să-și reverse binecuvântările lui din Berșuc peste toți cei care se deschid să le primească, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cei ce se încredin în Domnul ca bun și sau cum dă pe așa Domnul, -i să simt o pe viața cu întârziie, precum eu salimul de munte în preșmuni, așa înconjură Domnul, Piai să la păstrezi. Cei noi putere, nu mult va stăpâni. Toți cei fără brihono, scăfați ei vor fi. Ca mâine a să numtim, cât sunt neprihonis, spre tronul ei vor cei nelegi uiți O valză Doamne, harul, Spre cei buni și îndurați Spre cei fără prihană Cu inima curați Dar pe a ce apucă nu un drum al să să-i nimicească Domnul cu aceea ce fac ră. Și fie veșni pacea cu alesul Izraeli, Și peste cei ce cheamă pe Dumnezeu în el. Cei ce se-ncred în Domnul, und sie ist nicht lintit stau